סוף עונה! סובלת משרב, מסתבכת עם החול, מתהפכת על הגב היא שונאת שנדבקים אליה, רק גדולה יופי אין מצב שהיא קוראת שם איזה ספר פילוסופיה אז יאללה יאללה תפסיקי כבר בחצי לא קוראים לי יהודה לאל, תנסי גם בנצי לא רחוק היום שבוערים לחייך אני מבין זה לא הזמן אבל חשבתי עלייך אני מבין זה לא הזמן אבל חשבתי עלייך נילי דקת, נילי דף, אני מת על בחורות בבגד ים של מצאי סוף הקיץ אז תן מספרת נילי דקת כשמצייץ ספתיית אז... בפן מקובלת בכיתה, יש את הציוצים שתופסים חצי מיטה היא מנסה לתפוס דברים שהיא אוהבת רק נשמע שבמקרה בדקתי איפה את יושבת אמרתי לה יש מה שהוא שאת צריכה לדעת אמרה לי מה יש מוזיקה? דבר, אני לא שומעת חזרתי יש מה שהוא שאת צריכה לדעת קוראים לי תפונה מני אם את שוקעת בזמן מאמי אני לא מכאן מאמי אוהב את הנוט היא אמרה שהיא אוהבת גלידות, פוט וטיולים על החוף תראה איזה קטע גם אני ומאוד הקשתי שאלה זה נכון לי שהקלוק יום רק כדי לשמור כיסא ליד אחיך הקטן, בנהל הסגה. אני מבין זה לא הזמן אבל חשבתי עלייך, תני לי דקה תני לי דף ניליאל. אני מת על בחורה כל בגד ים של מצאי סוף הקיץ אז תמספר תני לי דף ניליאל. אני מבין זה לא הזמן אבל חשבתי עלייך, תני לי דקה תני לי דף ניליאל. מתוקה בבלאגן, אין לי זמן מיותר שתתופף על צירים, גם אם תשתוד השירים או יצא מזה קום או יצא מזה קום היא מדברת על אנושית, זו פיסטיקוסית, קניתי טושים כל יום אני רושם את השם שלה על חלונות של אוטובוסים, אינפלוס והשם שלי מתחת ימותו כל הקנאים היא מדירה מחדש את המושג פפפ יואו איזה יופי, יש לה עיניים צבע טופי בסוף היא עוד תבין אולי גם תמצא את הקשר מה השם שלה עושה ליד השם שלי בכך יג גשר שמבצעי סוף הדרית אז תן מספר תמידה אף אני מבין זה לא הזמן אבל חשבתי עליי תני לי דקה דף מיליאל אני מת על בחורות בבגד ים של מבצעי אז תן מספר תמידה